Já jsem začal hned, jako mám ve zvyku, začal jsem hned s vysvětlením těch principů, které bychom měli pochopit, jestliže chceme pochopit vůbec o co se nám jedná. No ale... Když jsme pochopili, o co se jedná, musíme mít jistý základ v praxi a to já nevím, jestli ho máte nebo nemáte, tak eh, jsou nějaké otázky, co se týkají eh, techniky, kterou se budete učit, nebo máte potíže v, v použití této techniky. Samozřejmě nemůžou vysvětlit všechno první den. Já vím, že v Mahamudje se nějak používá při meditaci technika Čbánu, jak jste se o ní zmínil. My i máme to nějak využít, tu představu? Zatím ne. Aby si ji mohl správně využít, potřebuješ mít jasnou představu těch vlastně, celé ty anatomie dýchání. Učil se to trochu? Jako kokix, ten, Tak, tak jo, tom, samozřejmě, že anatomie zná. Potom, potom ten vnitřní prostor za kokyxem potom eh, ten, eh, ty základní energetické body. Hm? Potom ty ploutve, které se roztahují tady. Hm? To je to dýchání. Hm? Jestliže správně sedíme, tak se nám roztahují tady ploutve. Hm? Jestliže nesprávně sedíme, tak se nám neroztahují, dýcháme jenom. Na to je pan Čumpelík tady expert. Hm? potom jasnou představu spojení patra hm, se, s zdýchací trubicí a s kokyxem. Hm. Všechny tyhle ty věci musí být jasný. Pak ten džbán, hm, představu toho džbánu, který se rozšíhuje a zase zclkává, se stává jasnější. Hm. Ty se stoučil. No, tak my jsme se zmiňuje o tom, že možná zítra, hm? já nejsem taky expert absolutně na anatomii jogi. Hm? Anatomie jogi je sice spojená s tím, co u nás se učí jako anatomie, ale má to v sobě představu toho pránického těla, hm? která normální anatomie vůbec pránickým tělem skoro nepracuje. No a tak, jestliže máme dobrou koncentraci, no tak ty věci se stávají samozřejmými a nemusíme vlastně tolik se jimi zabývat, protože ve stavu samády vlastně se to spojí. Nemůže to být jinak. No ale než se do toho samády dostaneme, tak pracujeme na tom jestliže ten základ nemáme, i když se dostaneme do samády, ten stav nemůžeme udržet. A v tom mezidechu se teda máme soustředit na prázdnotu nebo na, třeba na e, bod dotyku sezení, jak se to někdy dělá? To není prázdnota, e, znamená prázdnota mysli. Hm? E, účel Meditace na dech, kromě jiného, je, že se mysl vyprázní. Hm? Jestliže se mysl vyprázní, získáváme vlastně hlubší intuici. Pokud se mysl nevyprázní, tak k té hlubší intuici, intuici tý, což je intuice neduální. O charakteru naší zkušenosti, prostě nepřijde. Proto yogačára je vlastně spojená s vědou samády. A yoga tež, tak jak je prezentována v Patanžáli Yoga Sutras a tak dále, je tež tedy vlastně věda samády. A v buddhismu, stejně tak jako v joze. Kde končí cesta Joby? Jako učitel Joby bys to měl vědět. Kde končí? V správném samády. Hm? Konec osmičlené cesty, poslední část osmičlené cesty je správné samády. Správné samády je význam osvobození. My teďko... Nemáme osvobození, protože správné samády jsme vlastně. Ne, nejsme s tím familiární. A když ho praktikujeme, tak nám stále utíká. I když máme nějakou realizaci, stále nám bude utíkat. Proč? Protože ty faktory, které potřebujeme, aby jsme ho udrželi, nejsou pohromadě. Co je realizace? Realizace je, jestliže faktory osmičlené cesty, začínající správným nazíráním, správným uvážením a končící samády, jsou tam. A je tam tež pohromadě Etika, čemu se říká jama niyama, je tam též eh, správná, koncentrovaná pozornost, co tam musí být. Je tam to uvolnění no, spojené s, s odpoutáním, odpoutání od čeho? Odpoutání od počítku, především. My nejsme ve stavu probuzení, protože nejsme odpoutáni od počítku. Jelikož nejsme odpoutáni od počítku, trpíme. A trpíme proto, vlastně, protože v nás nedozrálo správné samády. A správné samády v nás nedozrálo, protože jsme nedostatečně praktikovali Sedm důvodů probuzení. To všichni budisti znají. To, o tom se budeme bavit ve večerních přednáškách. No a tak z hlediska probuzeného vědomí se nacházíme ve stavu strasti. No a teď tento stav strasti můžeme překonat buď tím, že náš cíl je individuální probuzení, no, anebo tím, že praktikujeme neduální meditaci. No a ta metoda, kterou teď se učíme, vlastně je v Tradicí, i když je popsaná, jak už jsem se zmínil, v cestě posluchačů, je vlastně, má přístup k neduální meditaci. Proč má přístup k neduální meditaci? Protože je spojená v hlubším pochopení s, vlastně, s poznáním. Jednoty, prány a vědomí. Poznání jednoty, prány a vědomí je v józe, to je vlastně v Mahajánovým buddhismu. Zen, Mahamudra, o který se zmínil, zobčeň, je vlastně cesta k neduálnímu probuzení která se napojuje v buddhistické tradici na rozvíjení bodičity a na rozvíjení dokonalostí. V rozvíjení bodičity, v rozvíjení dokonalostí je pak zatříbená v obzáště v tibetské tradici vlastně joga, poznání jogy. A to, jak už jsme se zmínili v v teravánové tradice. Teravánová tradice nedůvěruje vlastně józe. A málo vlastně málo mluví o józe, ačkoliv ty elementy jogy tam jsou. Vysudy maga přesně vysvětluje, že počitky, když sedíme správně, jsou jiný, než když sedíme, máme chybný set, Že dýchání je jiný, jestliže sedíme správně Dýchání je jiný. jestliže nesedíme, nemáme správný set. Jestliže dýchání je jiný, hm? počitky jsou jiný, všechno tohle to máme tež v terovádě, ale detaily nejsou vysvětlené. No a ty detaily jsou spojené s poznáním vlastně toho pránického těla, bez poznání pránického těla. Těla se k těm detailům nedostaneme. Buda vysvětluje i v základním učení buddhismu, že to, co Vysvětluje svým žákům, je jenom to, co po, bezprostředně potřebují k tomu, aby se zbavili utrpení, jakého utrpení, mentálního utrpení. Jestliže se zbaví mentálního utrpení, tak samozřejmě potom se zbaví strachu ze smrti a vlastně ovládnou proces přechodu do sféry poznání, kterou neznáme. Tato sféra poznání, kterou neznáme, ovšem, je poznatelná. A to je tajemství jogy. Teď na rozdíl od žáka, co je cesta nedualistické meditace. Bodhisattva Místo, aby odešel z procesu vystávání a odcházení, procesu zrození a smrti, se snaží tento proces si přisvojit, ovládnout. A k tomu potřebuje jogu, k tomu potřebuje jemný energie, Kdo vystrčí naše základní vědomí z života do smrti a ze smrti zase do života? Hm? Prána. Proto v, i v terládovém učení vlastně neexistuje mysl bez toho, co Terevádové učení nazývá smysl, životní smysl. Jivitendria. Jivita je život, Jivitendria je vlastně schopnost života. My máme schopnost života a ne... Naše vědomí se může hýbat, protože máme pránu, která spojuje vlastně naši těle, ačkoliv patří naší tělesné stránce, spojuje naši tělesnou stránku s naší duš, duševní stránkou. Bez prány se vědomí nemůže hýbat. Vědomí, aby se hýbalo, potřebuje energii. A ta energie je nesmírně jemná. Tak jemná a tak rychlá, že ji ani věda nemůže změřit. My můžeme změřit světlo, rychlost světla, nemůžeme vyměřit rychlost vědomí, které se hýbe. Právě proto věda je v rozpacích. Nikdo ještě nenašel vlastně efektivní přístroj, aby měřil rychlost vědomí. Přestože můžeme poznat vibrace, jestliže myslíme, vibrace jsou jiný, jestliže nemyslíme, vibrace se stanou jiný, ale rychlost vědomí se nedá změřit. A vědomí se hýbe díky energii. A ta energie to je... Ta, to je co? To je, ta, to je ten... Jivitendria. Schopnost života. Jestli, jestliže schopnost života víde, z nás tak nemáme, je, staneme se studenými, nemáme v těle teplotu, přestane dýchání, i jemné dýchání. No a zůstaneme jako, v základním písmu je přesně popsáno, zůstaneme jako kus dřeva bez života. Ale to základní vědomí a prána vlastně je, v sobě obsahuje veškeré tajemství života. A to tajemství života vlastně se snaží yoga nebo yogačára rozřešit jak pochopit a vlastně postupem času nejen pochopit, ale jak použít k osvobození procesu převtělování vědomí. Je to jasnější? Čili ten, kdo praktikuje neduální meditaci, nesnaží se odejít z procesu zrození, ale snaží se, aby jim proniknul Jestliže jim proniká, jestliže má schopnost jim proniknout, má i schopnost vlastně postupem času čím dál tím širší i pomáhat druhým. Jestliže jim nepronikn, nemá schopnost pomáhat druhým. Jestliže jsme se učili vypasano, mělo by nám být jasno, že proces vlastně zrození a smrti je též neodlučitelný od procesu myšlení, od procesu dýchání, to říká i základní učení terváda. se věnovat radši teď konkrétním otázkám. Všichni doteď myslím, že jak se na vás dívám, tak vlastně všichni už máte zkušenost meditace na dech. Nebo je zde někdo, kdo nemá zkušenost meditace nadech, dech? Do tuto meditaci neprovozoval Není. Hm? Právě proto já se snažím vysvětlovat ty hlubší věci a nejdu k začátku, nevysvětluju ty věci, které si představu a když se na vás dívám, tak si aspoň myslím, že jsou do jistým hledisku jasný. Tak jdeme přímo ke věci a Učíme se v tomto kurzu ty hlubší aspekty meditace na dech. Tedy to pojetí jemného dechu, který nám pomáhá v praxi Číkungu, v praxi jogi, no a v praxi vlastně nedualistického pojetí cesty. Protože Ve vědomí moudrých mužů, ne nás, vědomí nemá absolutně žádné hranice. A prána tež vlastně vychází z neohraničenosti. To je základ obší jogy, to je základ taoismu. Z neohraničenosti vystává ohraničení, ale my tento proces neznáme. Protože my tento proces neznáme, snažíme se ho pochopit. A k tomu potřebujeme nedualistický náhled na meditaci. Vlastně nedoristický náhled na meditaci najdete i v jistém smyslu, i v základním učení buddhismu, v Travádě se vysvětluje jasně, že závislé vznikání je prázdnota. Ale prázdnota. Dvá. Teď tady máte překlad. Maji Manigaya, přinesl Tomáš Sivok, tam nalistujte malou sutru prázdnoty. Hm? Jaký je to číslo? <laughs> Když jsem to znal, teď už to zapomínám, Moja stárneme, paměť nám se ztrácí tak, co nám zbývá. Meditovat pohrádní, tak v malé sutře prázdnoty, která je vlastně v první části Mađimanikáji, jestli se nemýlím, je to tak, v prvních 50 sutrách, mluví o prázdnotě, které, kterou nedualistický Pojetí meditace považuje za hýna šunyata. Co je hýna? Podradný. Malý, podradný. Hýna se překládá jako malý, ale v podstatě se jedná o podradný. To je proto, dnes my buddhisté bychom neměli mluvit, podhradném vozu, protože je to vlastně hademné slovo. Hm? Proto moudří muži dneska i v Číně se říká, v Japonsku se říká, ne podhradný vůz, ale jižní tradice a severní tradice a vzdělaní učitelé buddhismu i v tibetské tradici nikdy nereknou nebo neměli by říkat říkají bohužel ale neměli by říkat Hína, Jána říkají základní učení. Základní učení asi nejlepší název na to, co se dočtete v rozprávách Buddhy. A v tomto základním učení se též mluví o tom, že vlastně najdete to tež v Maga, že základní závislé vznikání je prázdnota. Ale sutra, malá sutra prázdnoty vysvětluje prázdnotu jako něco, co tam není. My studujeme prázdnotu, že tady teď momentálně není hluk, nejsou zde, žádny, zde žádný auta, neproježdějí že zde koně ne, nepřecházejí momentálně žádné lidi. No tak tady na Bobově, ne na Sněhově, tady na Bobově, Bobově prázdný rušivý hluku. Hm? Protože prázdný rušivý hluku, i ten, který nemá hlubší zkušenosti v meditaci, může se do meditace dostat. Jestliže máme hlubší zkušenosti v meditaci, měli bychom meditovat i za ruši výhodu. Proč? Protože pokrok v meditaci je, že používáme sílu samády a jsme uvolněni. Jsme odpoutání od pocitu. Co je uvolnění? Odpoutání od pocitu. Proč nás ruší vnější vlivy? Protože nejsme odpoutáni od pocitu. Tomu odpoutání od pocitu se říká nipakšata. To znamená Nestranost. nestranost, co je nestranost vědomí? Jakýkoliv, dle buddhistické filozofie, jakýkoliv příznivý vliv, jakýkoliv zdravý, hluboce zdravý stav vědomí je založen na nestranosti vůči počitku, Protože my nemáme nestranost vůči počitku máme zažíváme mnoho rušivých vlivů v meditaci. To by nám mělo být jasný. O tom tež budeme možná hovořit ve večerním výkladu. No a tedy v základním pojetí prázdnoty prázdnota je prázd, vždycky prázdnota něčeho. Jestliže můžeme správně meditovat, dostaneme se do prvního stupně prohloubení. V prvním stupni prohloubení jsme vlastně prázdní od pěti překážek. Nemáme, nelapeme po objektech pěti smyslů. nemáme zlobu vůči objektům pěti smyslů, nemáme rozptýlení, nemáme malátnost vědomí, ochablost vědomí no a nemáme pochyby o tom, co děláme. Tím pádem vědomí se pro, může prohloubit No a jestliže máme hlubší koncentraci, pak vědomí je prázdné od čeho? Od vytárka vyčára? Už nepotřebujeme tu hrubou sílu, která vede vědomí k objektu. Naše koncentrace je dost silná, co je Koncentrace. Koncentrace je schopnost si zaostřit objekt. Jelikož jsme si správně objekt zaostřili s pevnou koncentrací, tak už nepotřebujeme tu sílu, která tlačí vědomí k objektu. No a tak dále, když se dostaneme do třetího stupně koncentrace, tak nepotřebujeme, neradujeme se z objektu. Že mysl je čím dál, tím víc odpojená. No a když se dostaneme do čtvrtého stupně koncentrace, něco se stane? To už jsme vysvětlili. Přestanou veškeré rušivé vlivy Vlastně i ty známky rušivých vlivů nebo přestanou být aktivní. No tato zkušenost je spojená tež s přestáním dechu, jak jsme vysvětlili, s přestáním myšlení. Jestliže se dostaneme do Hluboké koncentrace myšlení samozřejmě přestane. Zase se objeví, protože my nejsme mistři samády. Ale když se objeví, nebudeme ho sledovat. Normálně, jestliže nejsme ve stavu prohloubení vědomí, budeme sledovat rozptýlenou mysl. No a v našem stavu, kdy se učíme správnému samády, chvilku je tak, chvilku zase tak, no ale tím, že jsme dosáhli stavu prohloubení mysli, vlastně nesledujeme ty rušivé vlivy. Ty tam jsou, ale my je nesledujeme. To je stav, kdy se vlastně učíme. Na učení se šamata je dlouhý, dlouhý proces. Teď bodhisattva, jestliže praktikujeme neduální meditaci, bodhisatva účel bodhisatovské cesty, není opuštění samsáry, ale je Proniknutí procesu rozrození a smrti. A na to potřebujeme právě nedualistické poznání. A teď tohoto. Prázdnota tedy v základním učení je vždycky prázdnota něčeho. V učení bodhisattvu prázdnota něčeho je hína prázdnota, je podradná prázdnota. Skutečná prázdnota se nazývá takovost a ta je neduální. Proč je neduální? Protože neexistuje ani jeden jev, neexistuje ani jediná zku... naše zkušenost, která není takovost. Jestliže to chápeme, rušivé vlivy jsou požehnání v cestě. Učitelé Mahajány, jako z a tak dále, tvrdí, že deva data je bodhisattva. Deva data, který chtěl mnohokrát zabít budhu, je bodhisattva. Jak je to možný? Myšle. Bodhisattva kontempluje takovost. A v takovosti je vše stejně tak, jako v hlubším pojetí závislého vznikání, vše je rovnoměrné. Protože vše je rovnoměrné. Neexistuje žádný rozdíl, na kterém by bylo možno ulpívat. No to je tež založené vlastně na základním učení buddhismu. Buddha tež tvrdí sabbe dama na alam a Neexistuje žádný jev, který by stál za to, aby jsme na něj ulpěli. Proč? Není vysvětleno. Aby jsme to vysvětlili, studujeme takovost, studujeme učení Bodhisattva, tedy učení Budhy, učení Budhy právě je to tak zajímavé, protože vše na sebe navazuje. Každé učení je spojené s jistým cílem. Každé učení je spojené s cílem. Právě proto učitelé Mahajany tvrdí, že od svého probuzení do své nirvány, Buddha nepromluvil ani jedno slovo, ale použil slova, kterými používáme k tomu, aby nás přesvědčil o tom, že nejsme v pořádku. A my tomu stále nevěříme, že nejsme v pořádku. Na, když nevěříme, že nejsme v pořádku, ani Buddha nám nemůže pomoci. No a teď všichni jsme. Nejsou otázky, co se týče, co se týče metody. Hm? No, no, no. Když se popisuje, popisuje metoda jižní, tak je objekt dechů spojený s s konkrétním bodem a je to, to, je vysvětlení, to je jasný. To tak. je vysvětlení, které najdeme v Patisambhidámaga, hm? ano no ale očividně i na cejloně byly různé tradice. Hm? Byla abhaja, Vihára, byla Tady Tomáš byl na cejloně, hm, tak se byl určitě v Abaya Vihára, Mahá Vihára, různé školy. Ale co zbylo je pouze ta tradice Mahá hm, což je tradice, kterou vlastně, která se dochovala protože kvůli eh, Budhagosa velký systematizátor této tradice. lanka stejně tak jako Indie, byla preválcovaná. Desítky, stovky let konfliktů, válek. A za této situace vlastně ty eh, různé školy meditace se nedochovaly. No a stejně tak v Indii. Ale těch škol meditace bylo mnoho. No a v té škole Theravada je přesně jak říkáš, podle vysvětlení vysudy magi, podle vysvětlení patisambidá magi, je to tak. Ale dneska, jestli půjdeš na, do Tajska, třeba, tak existují učitele, kteří eh, vlastně kritizují tento postoj. Buda Gosa není budha. <laughs> Buda Gosa má i svoje názory. Ale je velký bodhisattva. A jeho cílem Veškeré jeho úsilí se narodit v přítomnosti Buddhy Maitry, aby mohl lépe poznat vědu o vědomí. Maitre je mistr této vědy a je vlastně legendární zakladatel yogačána tradice. No ale to, co Buddhagos vysvětlil, mnoho, hm? meditujících v Tajsku i na Širilance, i v Burně méně, protože tam je silná ruka tradice, ale v Tajsku na Širilance jsou učitele, který tento přístup kritizují tež. No, ale tento přístup je velice účinný k tomu, aby jsme získali džánu a použili džánu k hlubší vypasaně, ale k hlubšímu poznání šamaty a samády není tak ideální. Vůbec není ideální. Právě proto, Tradice šamaty byla zanedbávána. co je důsledek toho? Na Šrilance v, v Tajsku i v Bohomě mnoho e, meditujících si myslí že džána. Když se vstoupíš do džány, jsi někde v nebi, hm? a že je to něco nedostupného, a že e, se můžeš zbláznit. No. Proč? Protože ta tradice šamaty prostě nebyla praktikována. No a co je výsledek toho, že vlastně buddhismus se stává na Šrilance obzvláště se stává Čím dál, tím víc racionální. Všechno se chce vysvětlit rozumem. A čím začíná učení bodysatvou? Vírou. Vírou v co? V takovost. V takovost, přestože ji neznáme, Musí se stát objektem naší odanosti, lásky. Hm? No jestliže se stane objektem naší, takové naší odanosti a lásky, no tak to je cesta k realizaci. My takovou neznáme, ale meditujeme na ní, objasňujeme si poznáváme ji. No a vlastně ta technika meditace na dech tak, jak je vysvědělá v yogačáři, hm? vlastně je založená na jistého jisté intuici v takovost. Tělo a vědomí tvůjí jeden celek. Vypasaná začíná tradici čím? Námarou papariče rozdělení mezi tělem a vědomím. To neznamená, že tělo a vědomí jsou stejné. Jsou jiné. Ale tvoří jednu totalitu a to je zdůrazňováno právě v nedualistické meditaci. My naše zkušenost už je v jedné totalitě. Ale my si to nejsme vědomí, protože si to nejsme vědomí. Jak vstupujeme do toho uvědomění. Víru. A ta víra je posílená, ale nezaložená na logickém myšlení. A Nagarjuna vysvětluje účel logického myšlení toho, je ten, že uvede logické myšlení do úzkosti. To je vlastně účel logického myšlení. Čili základní učení zdůrazňuje, že účel meditace je odstranění nečistoty, vědomí, odstranění poskrnění, odstranění vášní. To je pravda, to je základní učení. V nedualistickém pochopení Účel meditace je odstranění veškeré prapanča. Co znamená prapanča? Hm? Tomáši? Prapanča je pět. Je, je, to by jste měl vidět, To je prapanča. Hm? Prapanča je vlastně základ hm? hlubšího poznání. Prapanča znamená Kdy se roztahování našeho vnímání na základě chtíče. Z jednoho vnímání vystává nekonečný řetěz vnímání. Ale podstata vědomí je co pouhé zrcadlení objektu. Jestliže vědomí pouze zrcadlí objekt, jsme si vědomí subjektu a objektu? Jestliže chceme meditovat s dualistickým přístupem, to je naše meditace. Kde je vědomí, když prostě zrcadlí objekt? Můžeme ho uchytit? Čili? Aby jsme něco uchytili, potřebujeme něco vnímat. Když něco vnímáme, co se děje? Přímáme objekt? Jestliže přijímáme objekt, mysl si ho rozstřídí? Jestliže se ho myslí. Co se děje? bude chňapat po dualistickém poznání. když my se chňapí po dualistickém poznání, totalita naší zkušenosti je ztracena. Jestliže zažíváme počitky a vnímání v totalitě, Co se děje? Tyto počitky, toto vnímání nás postupem času přestává rušit. Protože my okoušíme vnímání a počitky v, v dualistickém stavu, proto nás ruší. Tak měli bychom jít k meditaci. Máme. Mám Tato otázka už padla, ale nějak. Tady s tom ještě jednou. Ta pauza, kumbaka. Tak ta pozornost se přenáší na dýchání celého těla, jako na celé tělo. Je to tak. Nemusíš na to myslet, to se stává přirozeně. Jestliže není vytříbený objekt, kde je pozornost, to rozplyne se po celém těle. Hm? No a čeho jsi seš pak vědom? Toho rozpínání. Těla a zase zkrkávání, hospínání zkrkávání. A jestliže se koncentruješ na ty energetické body, ať už jsou to čakry nebo ty důležité body, které studujeme v Číkongu, no tak ti to pomůže k tomu, aby si zůstal u, těch, u toho jemného vnímání, u toho pránického těla. Noha. Klíč je v čem? Klíč je v tom, tam, kde v těle uvádíme pozornost, tam běží prána. To všichni vědí. Jestliže máte dobrou koncentraci, nemusíte používat ani akupunkturu, můžete se myslí vlastně proniknout ty energetické body. To může být i nebezpečný, jestliže neznáme dobré čínskou medicínu. Radši se o to nepokoušejte, ale jistou intuici můžete mít. No a yoga je co? Jo, to je stejně vysvětleno základní učení. To Buddha vysvětluje. Ta sutra není tady v základních rozprávách, to ještě hošinek přiložili. V hm? Bahů, Vejdaný a Suta. Hm? Vlastně, co je proces osvobozování? Proces osvobozování je proces stále jemnějšího vnímání a počitku, až do vnímání a počitku, které už vlastně nelze. Pojmout, nejzapojmenovat. A to je nirvána. V nirváně nejsou, dá se říci, že nejsou žádné počitky, protože arahat stále žije, realizovaný bodhisattva stále žije, ale tež se nedá říct, že jsou počitky, Právě proto v Ni niroda aktivity vědomí ustanou. ustanou. Proč? Protože vědomí nemá kde bydlet. Naše vědomí bydlí, proto jsme v nepohodě. A kde bydlí? V těle, ve vnímání, v počicích, ve vůli, faktorech vůle, No a v rozlišujícím vědomí. Jelikož bydlí v rozlišujícím vědomí, tak vidíme naši zkušenost dualistickým způsobem. Ta teorie je jasná, ale je třeba ji prodiknout, tak eh, přestaneme mluvit. A budeme meditovat, máme na to dvě hodiny, hm? tak si dáme meditaci na dlouho. Na hodinu, jo? Tak si dáme hodinu meditace. Pak. Co? Proč mě?